Oca i Sina i Svetoga Duhom. Ovo je vanđelje se neobično završilo. Da li smo primijetili taj završetak? To je posebno pitanje, ali dužni smo da obratimo pažnju na njega. Čuli smo braće i sestre i vidjeli reakciju bolesnog naroda na riječi blagodatne, riječi životvorne i cjelebne, riječi Božije. Uzeše ga, zgrabiše i odveduše da ga bace, da ga gurnu, da ga ubiju. I sve se završava vrlo neobično, a on rođe između njih i otide. Neobičan završetek. Sve je bilo spremno све разјарено све одлучно да izazove smrt а он рође између них и отиде да није светих отаца не бимо не бисмо знали шта се заправо ту десило преподобни никодим святогорац Naš savremenik, ljubitelj riječi Božije kome Duh Sveti otkrivao tajne Svetog Evanđelja, govori, a poučen Svetim ocima da ovim svijetom vladaju energije, Božije energije. Tvoračka, održiteljna, Ujediniteljno Ono što je Nekad privedeno Iz nebiće Iz nepostojanja U biće Mora da se održava Braće i sestre Ovo sunce Ovaj dan Ovaj poredak Ovaj mir To mora neko da održava Braće i sestre Neko mora da bude prisutan da se sve ovo ne bi rasulo, da nam se koža ne bi svukla sa kostiju, da oči ne bi iscurele niz lice, da kosa ne bi odmak spala s vasa glave, nokti, da se ne bismo Pretvorili u prah, neko to mora da održava, neko mora da drži u poredku čitav naš psihofizički sastav, vene, raspored krvotoka, nerava, kostiju, misli. I kaže Sveti Nikodim da je Gospod u tom trenutku nakratko a radi svog posla, radi svoje misije tim energijama napravio prostor da može nesmetano da prođe kroz masu razjarenih ljudi koje je on stvorio I koji postoje kroz njega, iako su bolesni obmanuti i pod pritiskom laži nasrnuli na njega, ali svi oni bez izuzetka bili su kroz njega stvoreni i onih je održavao u postojanju, istina to postojanje nije bilo u punoti blagodati, ali Gospodo došo da promijeni to stanje i da bi ga promijenio na kratko je dopustio da te energije djeluju mnogo drugačije i da slobodno prođe kroz taj narod i da od i jedino na taj način možemo da objasnimo iznenadni obrt situacije i te I mnogih drugih situacija koje se do dana današnjeg dešavaju. Nazovimo to čudima Božim. Gospod, braćo i sestre, došavši u ono vrijeme da bi i do dana današnjeg bio sa nama, došao je da nam pomogne, da nas iscijeli, da nas očisti, da nas sebi vrati kroz istinu i kroz silu svoju da nas sjedini u nama samima da nas sjedini jedne sa drugima i tako sjedinjene sjedini sa sobom da nas vrati ocu Duhom svetim, kroz svoju blagodatnu propovijed, kroz svoju crkvu pravoslavnu, svojom krvlju, svojom žrtvom, svojom silom. И ovaj dan, i ovaj praznik, i ovaj храм počivaju na toj žrtvi, velikoj жртви, Velikoj ljubavi Božjoj. Međutim, i danas postoji isti onaj problem koji je postojao u ono vrijeme, koji je postojao i u vrijeme svetoga proroka Ilije. Veliki problem i velika bolest, braćo i sestre. Bolest idolopoklonstva. Bolest, preljube, izdaje, nevjera. Zamislite da sin izda otca, da proda otca. Zamislite da dijete izda majku, proda majku. Svimi mi, braćo i sestri, kad ne iđemo na neku izdaju, kad nas neko prevari, kad je u pitanju preljuba, osjećamo veliku mučninu u našoj duši. Vjerovatno ste svi na ovaj ili onaj način bili u toj situaciji. Ako niste, bićete ćete, prevarit će vas svijet. I to u čovjeku izaziva mučninu. Da kažemo u braku ako žena i muž padnu u grijeh preljube, to izaziva neku mučninu metafizičke prirode. Ki dubli osjećaj težine i tjeskobe. A kako li je tek, braćo i sestre, kad stvorenje izda stvoritelja? Kako li je tek kad čovjek biće Bogom stvoreno, izdaje Boga? Kako li je tek kad hrišćani Kršteni u ime Svete Trojice, zapečačeni Duhom Svetim i krvlju Sina Božijeg, izdaju Boga, okrenuvši se od njega lažnim bogovima, poklonivši se idolima. Kako je to, braćuje i se strašno i užasno. Možda neko pomišlja da toga danas nema i da mi sa ovakvom vjerom kakvu imamo dovoljno poštujemo Boga našeg. Dovoljno svoju vjeru živimo i životom svjedočimo. Posmatrajući nas... Dolazimo do takvog zaključka, vidimo da nismo zabrinuti, vidimo da se dobro osjećamo i da tu nekih većih problema nema. Pa eto, svi smo grešni, poprostit Bog. One opasne riječi, ono sumnjivo pokajanje. U odnosu na darivanja Božja... U odnosu na Boga Koji nas je Svojom krvlju Iskupio Svojom žrtvom Prizvao Vjera koju mi Imamo braće i sestre Nije najispravnija I žrtva I služenje Koje prinosimo Nije Najbolje Možemo još mnogo bolje. Međutim, pored ove vjere koju mi imamo kao narod, koju smo primili kroz našu tradiciju i narodne i predanske običaje, naš narod se, nažalo, sve više uključuje ...u aktivno i ...u uključivanje... ...i srcem i voljom... ...u život ovoga svijeta... ...i na taj način... ...zatvaraju se vrata... ...carstva nebeskoga... ...na taj način... ...odnos... Između čoveka i Boga Biva prekinut Kad kažemo odnos Braćo i sestre Mislimo na onaj jedini mogući Blagodatni odnos I jedino moguće Bogo opštenje Putem energija Božih Jer čovjek Ne može sa Bogom da opšti Izvan energija Bogodatni ovo pravoslavni hrišćani mora da znaju jer izvan tog učenja nalazi se oblast herezi, obmane i idolopsluganje. Svaki pravoslavni hrišćanin, braćo i sestre, o onima koji su izvan pravoslavne crkve ne možemo govoriti kao o hrišćanima u punom smislu. Jer blagodat Svete Trojice djeluje spasonosno očišćujuće i obožujuće isključivo na čada pravoslavne crkve. To ne znači da mi koji smo kršteni u njoj primamo te energije, to ne znači da mi Bogo opštimo. Ovo podvlačimo i stičemo da ne bismo došli do zabude da smo eto mi samo pravoslavni hrišćani spaseni. Onda nas drugi neće razumjeti pomislivši da je u pitanju ohologost i pretjerana gordość, ne vraćaj se sr. Ne želimo mi to da kažemo. Mi pravoslavni hrišćani Iako kršteni u ime Svete Trojice, ne opštimo svi sa Bogom putem blagodatnih energija. A u tom slučaju mi ne možemo izbjeći idolopoklonstvo, jer samo blagodat Božja, realna, dejstvena energija Božja, može u nama da izazove pravu pobožnost i pravo poklonjenje Bogu u duhu i istini. Samo blagodat Božja može da nas nauči kako Boga da poštujemo, kako Bogu da služimo, kako u Boga da vjerujemo i svojim životom, iako bude trebalo, i smrću tu vjeru da pečatimo. Bez blagodati Božije, sve je, braće i sestre, tužno mračno i mučno da bi blagodat Boži uprijemili o tome govore sveti proroci i ne samo sveti proroci stavoga zavijeta jer naša crkva je proročkoga duha i danas postoje proroci to su apostoli koji su iznad proročkog čina braćo i sese apostol Pavle apostol Petar I uopšte sveti apostoli, oni su po službi iznad proročkog čina. Njihove riječi su takođe u proročkom duhu, samo mnogo preciznije, mnogo snažnije, jer su primljene direktno od Boga, direktno od Sina Božje. I crkva naša pravoslavna, do dana današnjeg, Nosi, živi i nadahnjuje svoja čada upravo tim dukom. Njeno učenje je proročkog porijekva i karaktera. Uradi ovo i bit će ono. Uradi danas i biće će u vjekove vjekova. Uradi sad i bit ćeš vječno blažan. Proročki duh, braći i sestre, oprosti i bit će ti oprošteno, ne sudi i neće ti se suditi. Kakvom mjerom mjeriš, onakvom će ti se mjeriti. Ko moju riječ sluša, ako i umre, živjeće. Jer je primio riječ vječnoga života. I mnoge druge pouke, braćo i sestre, koje nam direktno govore, ako to budemo ispoštovali, primićemo blagodat Božju. Ovo kad kažemo blagodat moramo da ponovimo, jer mnogo su ti pojmovi uh, i, pobrkani. Blagodat, dakle, energija Božja, dodir samoga Boga, braćo i sestre, To ne može da se ne osjeti. Sveti oci uporno govore, tamođe djeluje blagodat Božja, to mora da se vidi. Kad može narkotik da djeluje, kad može jedna tabletica, kad može jedna pečurkica, kad može malo travice, hašiša, kokaina, heroina, kad mogu ti sitni mini, mikro i makro, Magijski obredi da pomjeraju, da se to vidi, kad može prosti marketing savremeni da utiče na način ponašanja, odjevanja, kako onda da Bog djeluje, a da se to ne vidi? To je nemoguće. Kako kad djeluje duh ovoga svijeta da se vidi, a kad duh sveti djeluje... Moćni, moćni duh sveti, Bog duh sveti koji je djelovao kroz proroke, koji je govorio kroz proroke, kroz apostole, kroz mučenike, kroz ispovjednike, podvižnike, učitelji, prosvetitelje crkve, kako on danas da da se to ne vidi. Nije što on djeluje, braću i sese, pa se ne vidi, nego on ne djeluje pa se zato ne vidi na mnogima od nas. Gdje je sila Božija? Na nama. Po čemu se to vidi, braću i sestre? Ajde da vidimo. Po čemu? Po čemu mi to živimo, a da se vidi da je Bog u nama? Koja je to svjetlost u nama da ljudi mogu da gledaju nas, a da vide svjetlost oca našega koji je na nebesima i da proslave ime njegovu. Mi nešto ako radimo, mi tražimo da se naše ime, moje ime proslavlja i sav taj trud, to nije trud po Bogu, to nije bogopoštovanje, to nije žrtvo prinošenje, Liturgijskog karaktera, to je idolopoklonstvo, to je čovjeku ugodništvo, to je samoljublje i sve one strasti koje iz njega izniču. I tim živama davljeni mi sve više i više tonemo u aktivno idolosluženje, idolopoklonstvo. Gospod naš, braćo i sestre, Bog otaca naših, Bog apostova naših, Bog mučenika i mučenica naših, Bog proroka naših, pazite, naš Bog, mada ne bih rekao da je On naš Bog, braćo i sestre. On jeste naš stvoritelj, On jeste naš spasitelj. Ali sa naše strane, da li On naš Bog? Da smo mi njegove sluge? Da ne kažem sinovi? To je veliko pitanje. A dok čekamo odgovor, mi treba da znamo da Gospod traži svešteno radnje. Zahtjevanje braće i sese. Gospod daje... Sebe, ali i traži nas. On nije zadovoljan kad mu mi služimo onako kako smo navikli. I nažalost kako nas mnogi danas navikavaju, sve više taj duh raslabljenosti, ta prokleta čomotinja, taj proklet i duhu ninija, ulazi postepeno i u naša redovu. Pa smo počeli da dopuštamo one stvari i one oblike ponašanja, koji su nedopustivi, braćo i sest, po prirodi stvari. To je u svijetlu blagodati nedopustivo. Blagodat ne možemo da miješamo sa tim. Ona u tom slučaju neće djelovati. Da sad... Ne nabrajamo sve oblike ponašanja koji su potpuno anticrkveni, antiliturgijski, antičovječni, a mnogo smo se uključili u te struje. I šta onda imamo kao posledicu, odnosno šta nemamo, a bez čega ne možemo dalje, nemamo blagodat Božiju, braću i sese. Nema djelovanja Božije, nema sile Božije, nema sile proroka, nema vjere apostola, nema snage mučenika, nema mudrosti prosvetitelja, nema smirenja hrišćansko, nema ljubavi, nema vjere, nema nade, nema ljubavi, bratske, hrišćanske, nema bogoljublja, nema bratoljublja. Jer bez blagodati ničega od svega ovoga neće i ne može biti. A da bismo blagodat primili, mi moramo da se naučimo poštovanju, braće i sestre, bogosluženju i svešteno radnjama. Nisu samo sveštenici služitelji, Istina, u crkvi postoje tajnstva. Postoji oltar, postoji tajna hirotonije i to zaista ne može svako i ne treba svako, ali svaki čovjek, svaki hrišćanin može da svešteno dejstvuje, može da služi svome Bogu, može da ima svoj oltar, može neprestano da čino dejstvuje Može neprestano liturgiju da služi umom, kako oci nazivaju um, um je sveštenik, na prestovu srca, u hirotoniji smirenja. Svaki čovek, braćo i sestre, može Bogu žrtvu da prinosi. A zamislite da smo mi danas ovdje došli, mi sveštenici, u kupaćim kostimima da smo došli u sportskim trenerkama ili u nekim kreacijama modnih kreatora. Zamislite sveštenike nabildovane koji iz dolaze u svete otare ili iz učilišta ovoga svijeta da ih oni nauče pa da ovdje služe. Ili, ne daj Bože, iz nekih drugih Odelenja i ambulanti Ovoga svijeta Našta bi to ličilo braćo i sestri? A sveštenik I oltar i hram Boži Uče narod kako sami Da služe Ne možemo mi braćo i sestri Služiti Bogu I duhu ovoga svijeta To ne može. To Bog neće da primi To je važno da znamo Zašto? Zato što mi uopšte ne moramo da služimo gospodu Niko od nas U ovom trenutku mi prosto možemo da se predomislimo, usaglasimo i kažemo ajmo polako svi iz crkve na plažu. Manastir Podmajine plaća ručak, ležaljke, hladno piće i vožnju jednom od ovih jachti. I da se složimo i prosto napustimo hranu. Ne moramo, braćo i sest, ovo se ništa ne mora, ali ako hoćemo, gospod od nas očekuje da bude svešteno, da se pripremimo i da trajemo u tom služenju i onda, tek onda daje blagodat. Jer vidite, mi ovako stojimo jedni preko puta drugih, ja mogu da pomislimo vama jedno, vi o meni ili o nama nešto drugo. Ali Bog zna šta je u našim srcima i Bog srcu daje ili ne daje. Mi možemo tu sklekove da radimo. Metani je po dan ko Gospod vidi da srce ne služi, da um nije u poklonjenju, nema blagodat. Samo će mišići dojačaju, braćo i sestri. Mišići će da ojačuju, a i će osvabiti, konačno, istruviti. I eto, to ti je sve što se dobio. Zato je mnogo važno da srce bude predano Bogu. Ne jedan dio srce. Ovo sve govorimo zašto? Zato što možda neko neće htjeti na taj način. I to je Poštenije. Bezbjedniji daje veću mogućan spokajanju, nego da ostanemo u zabudi da služimo Bogu, ali da ne služimo svim srcem. Nego samo jednim rukavom, ili sa pola felona. Pola felona je felon, a ovamo je sakol. Pola je pitrahilj, a poga kravata. Ovamo je rukavica, a ovamo je sat od Ne znam koliko hiljada ili miliona. Ovdje je zub, ovamo je nešto drugo, ovdje krst, ovdje računa, ovamo je evanđelje, a ovamo koeficijenti iz kladionica. Ne možemo tako obraćati sestre, nego svim srcem, svim umom, svim bićem svom voljom Svom snagom svojom. Tako gospod kaže. Ko hoće da služi svim bićem. Kao što su služili sveti apostoli. Kao što su služili sveti mučenici. Kao što su služili svi sveti hrišćani. To je mnogo važno. Zašto? Zato što gubimo orijentaciju, braći i sestre. Gubimo orijentaciju, a bez orijentacije ništa. Promašit svi. Velika opasnost. Zato su nam ovi dani, ovi praznici, posebno kad slavimo proroke i mučenike, evo neki dan smo slavili mladog Emilijana, uletile sa macom u hram dok su oni igrali, dok je bilo opšte veselje, svi su se klanjali svim idolima, službu prinosili on, uzeo malj, macu, mladi Emilijan, I sve razlupao Sve idole razlupao I šutirao Svijećnjak je pobarao I stao pred igjem ono i rekao Šta nije u redu? Sam ja nešto loše uradio? Jer sam li ja Boga uvrijedio? Pa to nisu bogovi To su idovi Nema drugog Boga sem jednoga U trojici proslavljano Oca i sina i svetoga duha sve ostalo je obmana, laž, preles. Mi danas, braćujem se, sve to što nam se nameće, sve to što se kalemi na naše duše, a što nije Bogom blagosloveno i crkvom našom svetom osveštano i predloženo, što nije sjedinjeno sa svetom trpezom, što nije sjedinjeno sa svetom liturgijom, sa svetim ocima, sa svetim predanjem, što nije sjedinjeno I što ne raste iz svetog evanđelja To ne treba da uzimamo, braćo i sese To ne znači da mi ne možemo da živimo u svijetu Možemo, ali to je podvižnički život Ispovjednički život Nikoga da ne osuđujemo Ali idolima da ne služimo Ni malo, braćo i sese Ni vrhom nokta Lakirani nokat je već malo idolo služenje Znate A da ne kažemo o onim sad novim finim obrada. pa kad pružamo ruke za naforu, važno je da su nokti crveni, zeleni, ne znaš više kome daješ naforu, je li vještica ili je hrištjanka. Ili paganka, koja za sebe misli da je hrištjanka, a, a sad je takvih najviše. Ili da pričešćuješ sestru koja otvorivši usta pokazuje ti pirsing na jeziku, na pupku, na jeziku, braćo i sestri. Pa kome mi dajemo tijelo i krv Hristovu? To je liturgija, brate, to je svešteno dejstvo. Tu se svim srcem ide, pa tu bi trebao i jezik da daš i oči. I sebe na žrtvu sve spaljenicu, zbog te krvi, zbog te čestice, zbog jedne kapi božanske krvi i jedne najmanje čestice božanskog tijela, trebao bi da budeš spreman hiljade godina da goriš u vatri, neprestano da bi, da bi naslijedio život vječni, a i to bi bilo malo u odnosu na ono što ti se daje a ti otvaraš usta i pokazuješ kome služiš jezikom ili te to važamo transparentno da ne govorimo o pomislima koje neprestano prihvatamo a primljena pomisao je poklonjenje idolima neka bi dao gospod da makar malo od proročkog duha apostolske vjere hrabrosti naših svetih mučenika poprimimo danas zakvasi taj kvasac blagodati Božje, da se promijenimo braćo i sestre da budemo djeca Božja sluge Božje sveštenici strašnoga i tri svetoga Boga, da nas vidi kako mu služimo u ovom svijetu koji sve više odpada od njega I što više odpada, da mi sve revnosnije služimo. Što više ustaje na crkvu, mi sve više da je volimo i poštujemo. I vrlinom branimo, bedemom vrlina da je brani. Jer, kako kaže jedan od naše braće, koji ovih dana jedan album promoviše, kaže, ako ne budemo stajali zajedno, saborno, To nućemo odvojeno. odvojeno. od crkve, odvojeni jedni od drugih, odvojeni od svetih otaca, odvojeni od svetih proroka i od svetoga proroka Ilije. Ako se od crkve odvoji braće i sestre, pravoslavne crkve, ko se odvoji od apostolske vjere i apostolskog načina života, on se od Boga odvojio. A ko se od Boga odvojio, od života se odvojio. I to postojanje nazivamo vječnom mukom, a tu pjesmu škrgutom zuba. Te muke daj Bože da se svi izbavimo pravoslavnom vjerom i životom u skladu sa njom, a snagu da će Bog i blagodat Božijama. Амин боже дай!